Усій підійшов під берег Ближче до Войнеровського А як ваша милість то Поб'є наш король царя чи ні? Спитав на Рантоваж тільки раменами здвигнув. Ось тобі вождь І ось тобі військо Вождь побитий З армії тільки марні округи лишились А військо все-таки вірить У його непобідимість А в нас? У нас ще й перша твердиня не здалася а вже старшини захитались. І чого? Та ж рішення битви під полтавою висіло на волоску. Цар в останній хвилині побідив, чого ж вони наперед повтікали? Зрадники чи труси? Швед, не від відповіді, тручив своє. Я вашій милості голову свою кладу, що коли б король під Переволочною не здавав армії на Левенгалпта, то не менше меншиков наших а наші Меншукова загорнули б у полон, як рибу сад. Короля Карла там бракувало, так само, як під Лісною і під Полтавою, бо під Полтавою побили не короля Карла, а графа Ренчельда, правда? Войнорусткий не брався перечити. Його зворушувало це довір'я жовніра до свого вождя. Притакнув головою. А вже, вже, вже. А ваша милість почав знову Може, собі гадають, що я зраджую тайни мого пана? Я собі того ніяк не гадаю, запречує Войноровський. І добре, бо я скорше собі куну в лоб би, ніж мав би спроневіритися його милості королеві. Кажу те, що не усі будуть знати, бо король з того ніякої тайни не робить. І не ворогові, кажу, а приятеліві короля. Тут тільки про час ходить більш про ніщо, правда? Лиш про час і про правду, притекнув Войновський. Купайтеся, здорові, Лише не купіться, бо хто б мені і правду сказав. Нехай не пропаде, відповів швеб і не рунув у хвилі. Войноровський скинув контуш, засукав рукави і обмився в ріці. Раз, що таки дуже був спітнів, а друге, що міг сказати, що ходив купатися. Горленько і Орлик уже, мабуть, шукали його. Дуже тепер цікавляться кожним кроком гетьманового небожа. Поки дійде до табору, голова ще не обсохне, заспокоїться. Ідучи, роздумував над тим, що почув від швета. Новина була жахлива. Що гірше могло їх тепер стрінути. Цар не вдоволився перемогою. Цар тим прагне, як хижий звір крові. Не жалує грошей хоч, якийсь супердяга, в падешаха ласки забігає. Мовтія перекупити пробу, мабуть, ще й до короля з тим самим підійде. Не спочине, поки й не заспокоїть своєї жадоби крові. Це не будь-що, а небезпека грізна. Тому-то хоч як дядьку не здужа, а все ж таки йому треба сказати, поки він живий. Таку відповідальність на свою голову годі брати. З цим рішенням наближався до табору. Тепер уже й доступити до нього нелегко. Це був не табор, а прямо ярмарок, на який з'їхалися народи з усіх сторін світу. Кругом вози, мажі, гарби, мажари, коні, воли, мули, росни, верблюди, рива, рик, збіговище людське з трьох частин землі – з Європи, Африки і Азії. Азія і Європу побиває одягом, темпераментом, навіть криком, до якого європейцеві вгоди привикнути. Наші, щоправда, також не жалують горло. Адіатів призвичати беруться. Зокрема там, де землянки будують. Але треба сказати, що недаром кричали. Від ранку до тепер таки багато зробили. Правда, що сероскір дозволив брати з поблизького лісу стільки дерева, скільки їм треба, а все ж таки вишукати підхожих, зрубати, обписати, з грубшого і привезти на це треба часу Турки не могли надивуватися Які тут справні козаки Дурні, якби вони побачили Як ми чайки на дні промлаштуємо От тоді роззявлювали б Свої широкі роти Ну, хочеш? Гукав якийсь запорожець На старого турка Так я тобі і труну готую і то скорше, поки ти спієш умерти Їй було І так привітливо Мало що не солодко балакав, що турок тільки приязну сміхався до нього. «Бачення з губошкіриші, примилюєшся тепер, недовірку кудись руманський. А недавно на нас нападав, старому хмелеві батьця під це цорою вбив, я сир набирав, під берестечком нас зрадив, ах ти виплатку поцільні!» «А з Юрасем, що ви зробили?» – приставав до турків другий козак. «Ну, кажіть, де ви закатрупили бідного Юрася, ну?» Турки, гадаючи, що їм Бог в вісті милі речі говорить, привізно усміхалися, показуючи повні роти білих зубів. Над табором маяла вже гетьманська кругла, мручко не балакав на вітер. Таку здорову жертву вишукав, десь у лісі, як щогла на кораблі. Кругом намету козаки стояли і не пускали туди нікого. Гетьман не велів, говорили. На зустріч Войноровському гетьманський чура вибіг. Вашої милисті нетерпеливо дожидають. Що ж таке? Якно вельможне двічі кликали вас до себе? Войноровський прискорив ходив. Увійшов до першого переділу намету. Тут усі до нього. Де він дівався, де пропадав. Набачите? Купатися ходив. І показував на мокріше волосся, що... Невже ж мені невільно? Правильно? Невже ж чоловікові і викупитися невільно? Прикакував сулодським влуском Гурленко. Не хлопчик же він, щоб міг утопитися? Слово хлопчик свичало, як гадючко. Натікало на Буцінко надто молоді літав він Молоді для тих почестей, які він мав, а ще більше, які міг мати. Хлопчик. Та дідуган ще легше може втопитися, ніж хлопчик», – відгукнув горленкою і підняв за навізку до гетьманської світлиці. Гетьман руки до нього простягнув, дійсно, буці мати до свого хлопчика, який глукав, і тепер вона тішиться, що вернувся. «Добре, що ти тут, Андрію, говорив. Чогось я тривожуся тобою. Усякого народу тут не хлинуло, і непевного, мабуть, це ще мало». «Куди ж то ти дивався? «Я вже заскучав за тобою». В голосі гатьмана почувалася така м'явкість, з якої іноді старі люди до молодих звертаються, наче в них самих себе молодими бачать.